dan čitam i nalazim jedan hadis. Znači, hadis baš ovo o čemu govorim. Subhanallah, hadisje za razmišljanje. Znači, se ovoga o čemu sada govorim. Hadis za biloži imam Bukhari u svom sahimu. Od Ebu Hureire, radijalahu ta'ala. koji je bio Ebu Skoro nema dersa, nema predavanje da naima, ne kažemo možda najmanje nekolika puta. Tri, četiri puta za biloži Buhari Bukhari ili muslim od Ebu Hureire, radijalahu Znači, ashab Allahu od Pasanika sallalahu aleyhi wasallam, koji je najviše prenio hadisa od Allahovu od Pasanika sallalahu aleyhi wasallam. I zavisne te odlike, koji Allah jel našanu dao tom Ebu Hureyre, bilo je, znamo koliko ashaba, nije bilo toliko koji su prenijeli, koji su bili sebep, uzrok, da i drugi ljudi čuju od Pasanika sallalahu aleyhi wasallam, koliko je bio sebep Ebu Hureyre radi Allah ta'ala. odliku, kojom je Allah je dao na Dunjaluku. Pa toliko hadisa je preneseno da je buhurira radi Allah Ta'ala. hadisu ima Buharije je zabilježi od je buhurira. O hadisu je govorio o buhurira. Kaže buhurira, govori o sebi. Kaže, jednog dana me kaže, je zadesila tolika glad. Džuh dvol tolika te škoča, Tolika teškoća, tolika te goba i tolika glad kaže da sam izašao na ulicu. فلسل ماذا شعب؟ نوريسه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سرعوه سم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال وستقرأته آية من كتاب الله يقول اسمه ككو نو بيه ناية آية وقرآن وقال عندما بصيتي نايته ناية كوزناوه يدن ديه من جوتين كو دروغي ككو نو ايده يقول نزل من يقول نو اسميش ككو نو po me radi Allah, ta al -al također nije znao ga na pamet. Pa ušo ušao u kuću, vidio kako je, i vratio se i rekao. Ebu Huleyre I kaže, nastavio sam dalje da idem, kaže, pa sam pao na svoje lice od gladi. Znači, toliko sam bio gladan. Došla mi je muka, kaže, pa sam pao, uči, kaže, pao sam na svoje lice od gladi i te gobe. Pa se kaže, došao sebi, a iznad mene staju Allahu posanik sallalahu aleyhi wa sallam. ne došao sam, iznad mene staju Allah posanik sallalahu aleyhi wa sallam. Pa me uveo u svoju kuću. Pa je rekao da mi se donese posuda sam lirkom. Pa sam kaže, popio. Pa me rekao, pio Pa kaže, sam popio. Pa me rekao, pio Pa kaže, pa sam popio, kaže, sve nisam došao sebi. Kaže, sve nisam ispravio svoj želdec. Pa sam kaže, izašao odakle... I kaže, ponovno sam sreo Umara, radi Allah ta'ama, ponovno sam sreo Umara, jednu al-Khattara. Kaže, Umar, kaže, pituo sam te onaj ajit, Pito sam te ona aqra onaj ajit, a kaže, Allah, mi znao sam ga bolje nego ti. Pituo sam te za onaj ajit, kako ide ono dalje. Pituo ga kako ide ono dalje, da bi ga ovaj, ne bili ga ovaj uveo u svoju kuću. Da kaže, hajde, budi mu uđi, pa ne bi mu rekao, uzmi malo nešto da jedeš. Omer radijallahu ta'la nije palo to napa me. Niko je sam mu izashav, po manjštini, nekom kako daj. Kaže pito sam da, wala ane akrau laha minke. Aya sa ga kaže Allah mi bolje znao, znao neki. Pa kaže Omer, al kaže neko je drugi bio preči, od tebe. je lšanu neko mi dao. Naci da počasti jo neko da, da nekana ni si romaha. Naci, isa to draga breču. Ako ti Allah je lšanu počasti neka da, nekom siromahu romaha da dneši. Allah je tebe počastio, znači može da gledaš sebe dao sam, nego ti si tu počašće da uradiš tako dobrodjel, a onaj kom je daješ, njega treba da gledaš na posebnoj dređi, jer Allah je preko njega tebe počastio, Allah je preko noksirovaha tebe počastio da uradiš tako dobrodjel, jer da nije toksirovaha ti ne bi mogao da uradiš tako dobrodjel. I zato sa posebnim ihteravom i posebnim poštivanjem treba da, da gledaš onoga siromaha, onoga fukaru je daješ. Jer te Allah je u šaru počestio preko njega. Jer kaže Omar radi Allah, kaže, tako mi je Allah, Allaha, kaže, kaže da sam te uveo u kuću. Kaže, da sam to učinio, dražuje mi je nego da sada kaže imam stado crvenih deva. Nego da sada imam stado crvenih deva. A znamo, govorili smo da crvene djeve, znači da je to bilo vrsta Deva i to je nešto najvrijednije kod Arapa. Arapi kad bi nešto naj, naj, rekli bi stado crvenih djeva. Kaže, draže mi nego da imam stado do To jeste da sam imao priliku da uradim to dobro, bolje mi nego ne znam šta. وجميع الكوم لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أطحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى لِصَقَائِق سُدُدِنَا وَيَدْخُلُ الْأَرْضَ مَسَادِدُنَا وَالْبَيْتُ الْأَوَّلُ كَعْبَتُنَا وَأَوَّلُ بَيْتٍ نَحْفَظُهُ بِحَيَاةِ الرُّوحِ وَيَحْفَظُنَا